Баядерки так називалася та банда. Ніхто не знав, що означала їхня назва. Вона спадково передавалася від покоління до покоління тієї дворової команди, яка опікувалася саме тим шматом території до Фунікулеру. А нижче Булгаковського будинку то вже починалася інша територія, але там ніколи не було таких дружніх банд, як у нас. А я виріс у мікрорайоні. У нас там не було такої романтики. – зіткнув Денис. – Значить, ти не справжній киянин, – констатував Ромко. Денис і не заперечував. «Ти собі не уявляєш?» – із запалом продовжував Ромко, окрилений спогадами. «Що то було за життя? Яка боротьба точилася поміж тими бандами? Ми постійно переслідували один одного, намагаючись зробити якесь западло, боролися за розширення своєї території, за найбільшу кількість наших членів. Усередині кожної банди була своя ієрархія і діяв свій закон і свій звичай». «Стоп-стоп!» – перепинив його Денис. Це мені щось нагадує. А які правила існували у ваших цих, як його, зграях? Не переманювали до себе з інших фрак, тобто шайок? Було й таке, повний бандитський набір, як і у вас». «Ну-ну», – запротестував Денис, – «ти обережніше з висловами. А яка різниця між нашою дворовою бандою і вашою партією? Скажи». Денис замислився. «Цікаво, і справді» яке, по суті, примітивне наше життя. Та сама модель існує на всіх рівнях суспільної піраміди від дворової зграї до політичної. Денис наморщив чолов. Найменша одиниця група за інтересами, хоч би як вона називалася, зграя, банда, шайка, команда, фракція, партія. Байдуже! І між такими групами існує боротьба за територію, за інформацію, за вищу сходинку. Одне й те саме, що внизу, що вгорі. Хіба що, чим вище вгору, тим вишуканішою стає методика боротьби. «Ну не скажи», – не згодився з Денисом Ромко. «У нас ретельно вимальовувалися плани, схеми стежок і прохідних дворів, у тому числі через будинки та підвали». В нас було досьє на кожного члена банди, супротивника. В нас існувала розвідка, контрозвідка і навіть тюрма. Ми навіть застосовували тортури до зрадників. Та ну, а замовні вбивства у вас існували? Існували, щоправда, символічні. Завал, Денис уже сп'янів. Нікуди я вже сьогодні не піду. Можна тут закурити? Ти що, обурився Ромко, тут, на кухні. Це ж свята святих. Ваш на балкон!» «Ромка кухня – святе місце», – подумав Георгій, – «а в мене гардеробна». Денис слухняно піднявся і попхався на балкон. «І чого я тебе завжди слухаюся?» – пробурчав він на адресу Ромка. «Часом не ти був лідером нашої шайки. Я, тільки це називалося тоді «Атаман». «Ніфіга собі!» – промимрив Денис і пішов геть із кухні». Ромко замислився. Несподівано йому спала на думку якась ідея. І він гукнув через всю квартиру. «Денисе, ти чуєш мене?» «Ну», – з палкону донісся голос. «Іди сюди. Дай докурити». «Зараз же йди», – Денис із незадоволеним виглядом повернувся на кухню. «Я давно хотів був вам сказати, хлопці», – зненацьке урочисто промовив Ромко. «Однак мені бракувало слів». Але ця розмова дала мені ідею. Тепер я вже знаю, як вам усе пояснити. Дивіться, коли ми, хлопчаки, розробляли грандіозні плани з викриття нового місцезнаходження ворожого штабу за допомогою розвідданих, або планували операцію розвалу ворожого штабу через провокатора, або креслили план вуличної сутички, ми думали, що все це світові проблеми, що нічого важливіше у світі. «Не існує. Ми були переконані, що світ обертається навколо нас. А по суті, ким ми були? Лише однією соціальною групкою серед величезної кількості інших соціальних груп. Я знаю, що ти маєш вищу соціологічну освіту. Давай без своїх соціологічних прибамбасів», – нетерпляче перебив його Денис. «Добре, назву це інакше». Наша дворова зграйка була лише однією зграйкою серед тисячі зграйок. До чого це я веду? Ви, політики, зовсім не перебуваєте на горі державної ієрархії, як собі уявляєте. Ви лише одна з багатьох соціальних груп, тобто зграй, і не більше. Від вас нічого не залежить, ви ізольовані від світу. Кожна соціальна група, тобто зграя, живе своїм, незалежним від вас життям, за своїми законами і правилами. Ну ти загнув, ми ж законодавча влада, ми ж пишемо і ухвалюємо закони» які мають застосування лише у дуже обмежених ситуаціях, порівняно з усім різнобарв'ям життя. У кожній соціальній групі свої неписані закони, своя влада і народу начхати на вас. Нічого ти не тямиш політиці. Біда нашої нації в тому, що кожен вважає, що він великий спеціаліст у галузі політики. Ви навіть не уявляєте, яка це тонка матерія – політика, натхненно промовив Денис. «Не тренди!» – нарешті звався Георгій. «Ромко має рацію. На всі сто. Принаймні, у нашій країні ми ніщо. Денис знизав плечима і замовк. Ромко і Георгій замислилися про своє. Зненацька розпачливо задеренчав телефон. Усі здригнулися. «Ти б не міг замінити сигнал? Так і за якою можна залишитися!» – дорікнув Денис. Георгію. Він завжди казав цю фразу під час їхніх чоловічих розмов на кухні у Георгія. Існував навіть специфічний ритуал. Слухавку ніхто не брав, натомість слухали автовідповідач, хто говорить. Вони чекали, хто перший подзвонить – Румкова дружина чи Денисова. «Георгію, Денис, у тебе?» – вирискнув по комсомольському дзвінкий голос Ольги. «Денисе, дорогенький, тобі час додому». «Тебі не здається? Я точно знаю, що ти там». «Пішла ти!» – процедив крізь зуби Денис. «Задовбала!» Після паузи Георгій спитав його. «Чому ти з нею не розлучишся?» «Та!» – знизав плечі Матой. «Шкода!» А потім, подивившись жалібним поглядом на Георгія, попросився. «Можна я у тебе сьогодні заночую?»